«Згінь, пропади!» Вона знову застогнала і розслабла. «Все, диявол мене вже покину, Степане», – сказала глухо. «Тоді вставай, одягайся і заберись із очей», – мовив грізно, важко дихаючи Симеон. Марта встала, повільно одяглася, рухи мала розлоєні кинулася йому на шию і поцілувала пристрасно. «Люблю тебе, Степане!» «Згинь, сатану!» – крикнув Семеон. Тоді вона кинулася вдруге йому в ноги і почала цілувати по столи. «Ти мій сатана! Ти! Раба я твоя!» «Коли ти моя раба, наказую тобі йти геть і заспокоїтися, і не зви мене більше, Степаном! Симеон я!» Марта покірливо встала і, схиливши голову, пішла до воріт. Симеон сплюнув тричі, перехрестився і пішов у хатину. Мало ти її сучку бив, озвався із стовпа Микита. Згинь і ти, сказав Семеон, позирнувши вгору і раптом застогнав. Господи, як мені з вами важко. «Тоді полізь на моє місце», – сказав Микита, – «і спробуй, як тут легко». Симеон уклякнув і почав молитися серед двора, Микита поспускав завіски і зник із очей. На цей час уже почало розведнятися. Созунт усе ще лежав нерушно, боячись виказати себе, а йому вже треба було звітіля злизнути, бо його міг помітити з висоти Микита. Не маючи на стовпі, що робити, міг віддаватися стеженню. Нарешті Симеон скрушно зітхнув і подався до хатини. Созонтинь ну, якнайобережніше від загорожі відповз, а тоді ледве не бігцем подався до озера, щоб перевірити те, чого не зумів я. Тобто чи немає де на березі з'єднаного із стежкою повороза, але тут його чекала повна несподіванка. У хвилях туману, що підіймався з ока прірви, він побачив нерушну постать одного із макитених учнів. Отже, берег вони продовжували сторожити. Неясно було тільки, як він тут, а був це на кифор, узявся. Сузонтові здалося, що він не спускав ока із макитених учнів, за винятком того часу, коли вони відійшли і зглядали ще, і коли він промовляв мені проповідь. Здається, Никифор сидів і за столом, коли Созон зазирав у хатину, хоч певності він у тому немає. Цей такий Никифор міг підпустити до вас змію, яка цього разу вибрала благого духом Павла, сказав печально Созонт. Найпевніше, що відділися Никифор від своїх і глядалища. «Дивні речі побачив і розповів, брате Созонте», – мовив я задумливо. «Це свідчить», – мовив Созонт, – «що правда таки посередині». Не збрехав карлик мусі про Марту, що вона бита бісом похоті, але неправду повів, що злягається з Микитою. Коли той ущипнув її, досить гостро і без пошанівку відсікла його. Не згається вона із Симеоном, ані з іншими учнями, а пристрасть має до одного Семеона, якого любить несамовито. Більше того, вона знала Симеона раніше, у світі, через що називала його світським ім'ям, і пішла сюди заради нього. Отже, розпутниками ці людини є. Симеон ставиться до Марти як байдужий чоловік до надто причіпливої самиці, і якому це остогидло. А Марта через самоприниження має похитне задоволення, що може назвати і розпутністю. Але відана тільки одному і тільки від одного згодна все терпіти. Другий вислід сказав Созонд гарячковим шепотом, Голова їхня таки Семеон, як я й здогадувався. Може, він чинить так, уникаючи слави людської, швидше відповідальності, — сказав Созонт, бо наука їхня в ім'я Боже